Не може бути. вигукнув Роберт. Аналізи свідчать про на цьому острові все може бути, рішуче сказала Софія. Навіть оці маленькі ягідки можуть мати чудодійну силу, як в одній із казок тисячі однієї ночі. Цього можна було не казати, бо ці двоє дядьків поняття не мали, що таке. Тисяча і одна ніч. Чоловіки сиділи, не би набравши води в рота. Софія, чесно кажучи, чекала іншої реакції від Роберта на новину про її вагітність. Однак, подумала вона, все ще вилами по воді писано. А може та проведеться лише обкурена місцева дивачка? Гаразд. Поки що не розвиватимемо цю тему. Поки я не дочекаюся своїх жіночих провісників. Переведемо тему на щось інше. Спробую з'ясувати, навіщо вони все це роблять. Навіщо грають у цю гру? Це може бути дуже небезпечно. Адже все це межує з порушенням закону. Навіщо це їм? «Хлопці, скажіть», – почала вона, – «ну я можу зрозуміти, чому це все почав отець Патрик і чому це відновили отець Домінік і отець Боніфацій. А навіщо воно вам? А що ти знаєш про них?» – поцікавився Седрик. Софії довелося розповісти про газетні вирізки, з яких випливало, що ті священики – просто хотіли захистити своїх прихожан від звинувачень у гріховному способі життя, від примусового розселення, зрештою від настирливої цікавості обивателів з материка, туристів, журналістів. Як усе логічно, здивувалися Роберт і Седрик. До речі, Роберте, я маю пояснення, чому Брендонові діти – не народжувались упродовж 20 років, звернулася вона до чоловіка. Це було тоді, коли в церкві святого Альфонса служив отець Джон під час Великої Депресії і Другої Світової війни. Не було потреби в обмані, державі, острів Білої сови був тоді не в голові. Але ви, навіщо ви це робите? Чоловіки перезирнулися. Неначе вагаючись розповідати їй чи ні. Однак Софія і так багато знала, тому краще було тримати її у партнерах. Розумієш, почав Седрик, я, Роберт, отець Бонніфації і Брендан, усі ми належимо до таємного наукового товариства. А хто такий Брендан? Реальний Брендон. Про нього пізніше. Наше чоловіче братство має назву «Товариство білої сови». Кожен має свою причину зберігати таємницю якомога довше. Для нас із Робертом це чистота експерименту. Якщо інформація про специфічну ендемічну популяцію просочиться в мас-медіа, то це місце заполонять туристи. Налізай сюди повно дослідників і псевдодослідників, і нашим багаторічним пошукам прийде кінець. Оця Боніфація – інша причина на підтримання легенди про привид Брендана. Він досі свято вірить у те, що шлюб у четвертому коліні спорідненості – це гріх, Хоча всі дослідження сільських громад свідчать, що це входило в поняття «норми» протягом багатьох століть. Однак він вважає своїм моральним обов'язком оберігати прихожан від неслави. Для нього плекання міфу про Брендана – це своєрідний хрест. Він вважає, що чинить гріх, приховуючи дані, але не може діяти інакше. «А Брендан? Хто він такий?» «Місцевий метеоролог. Він обслуговує метеовишки по навколишніх островах. Тому ти його не бачиш у містечку. А взагалі він споміж нас найбільший жартівник. У чому ти вже і пересвідчилася?» Седрик зловтішно захихікав. «А йому це навіщо?» – спитала Софія. А він це робить для розваги, – сказав Роберт. Це творча людина. Він грає по суботах джаз в одному пабі на материку. Збирає колекцію старих бортових моряцьких журналів. Для нього роль привода на це спосіб самореалізації у креативі. Нічого собі самореалізація. Обдурюють наївних людей, – обурилася Софія. Але Дехто також виявився дуже креативним, працюючи з людьми білої сови. Це був аргумент, який убив Софію на повал.